Остава една седмица до изтичането на законовия срок, в който Народното събрание, Министерският съвет и Министерството на образованието трябва да обявят мерките в отговор на исканията на близо 12 000 граждани за 6 животоспасяващи промени в детското здравеопазване. С отворено писмо до институциите фундация Даная припомни исканията. Защо това е важно? Защото едно е първа копка на детска болница, образно казано, друго поемане на съпътстващите ангажименти, така че това да не се превърне просто в отбиване на номера. Добър ден, казвам на Ани Стоянова, председател на управителния съвет на Живот и част от националната гражданска инициатива Да знае за живота. Добре, добре. Преди 3 месеца внесохте тази подписка, подкрепена от почти 12 000 граждани. Кои са тези стъпки, които според вас са най-важни, за да приемете, че българските институции не отбиват номера с детското здравеопазване? А, ние спадихме закона и законовите срокове на, на, на закона за участие на гражданите в, а, в държавната власт. И сега очакваме и те да спазят собствените си закони, защото говорим за детско здравоопазване и едно е да говорим за детска болница, която ще се случи след а, години, може би 2, 3, 4, 5, не знаем. И едно е да говорим за Неща, които могат да се случат толкова лесно, колкото да с пръсти. И това са точки, които наистина могат да спасяват животи. И говорим за това да има една дигитална информационна система до да изграждането на тази детска болница. Говорим за горещ телефон, говорим за правила за добра медицинска практика, които са ужасно важни и които наистина могат да спасяват живот. Говорим за а, това пълничните съведения, да имат а, комуникация помежду си, каквато в момента липсва из основи. Няма. Те просто не си говорят помежду си. А, да бъде за задължителното медицинско а, обучение, защото се оказва, че при нас може да завършиш медицина и 50 години да не отвориш учебник и да не, да, да не научиш нищо ново. А всички знаем как се развива медицината. И другото важно нещо според нас е Наспълнителна агенция медицински надзор да стане една идея по независима. Пак ще повторя, че част от тези неща могат да се случат наистина много лесно и не са нужни кой знае какви усилия, само политическа воля. Вие споменахте това, че от ваша страна, от страна на Националната гражданска инициатива са спазени сроковете, а срока посочен в закона изтича на 9 август за отговор 10. от страна на институциите. Да. За това ми е интересно да ви попитам а, към момента а, имате ли някакъв нишан, изобщо знаци, че нещо се прави по вашата подписка от един служебен кабинет, с какъвто разполагаме, и от един парламент, с който, може би, върви към а, своя финал. И а, Защо ги улеснявате с това, че малко преди изтичането на този крайен срок всъщност вие алармирате и през медиите. Ето, това правим в момента. А, точно така, не, не смятам, че ги улесняваме. По-скоро напомняме, защото има, няма съдебна практика. След изтичането на този законов срок, те не носят никаква отговорност. То просто ще си оттече. Няма, няма, никой няма да има виновен. Ама чакайте, а, а то ще си оттече, но пък вие тогава също имате ход, защото ще покажете, че държавните институции мълчат. Мълчанието всъщност не е ли също отговор? Точно така, мълчанието също е отговор, но на мен е хит, не ми се иска да, да Нали, след крайн пак да казваме, ето, ние не го правим за това, ние искаме да демонстрираме как не работят държавните институции, ние го знаем, ние го виждаме, ние живеем в това, те наистина не работят, държавата обчекира, хайде да направим така, че да вземат да поработят, да им напомним, че трябва да работят, да им напомним, че ние сме гласоподаватели и наистина, когато ние гласуваме, това е вид договор, че, че, че ние плащаме данъци и че е съвсем нормално тези хора, законодателната, изпълнителната власт, да спазват собствените си закони. Разбирам, по-скоро искате с а, добро и с, с а, това, че имате оптимизъм в а, някакъв вид сработване на рефлекс или най-малкото на съвест. И за това излизате наистина една седмица преди този Отисламе крайен срок се, с това писмо, така ли? Полагаме много усилия да, да водим битките си а, а, морално и отговорно. Сега, кое от а, вашите искания а, иска законодателни промени, които могат да бъдат в бърз порядък и виждате ли някакъв ресурс или политическа воля в определени политически сили за това? А, ресурс, за съжаление, не виждам, но законодателни промени а, ще бъдат нужни за това изпълнителна агенция Медицински надзор да стане независима, да се въведе а, задължителното продължаващо медицинско обучение. И а, добрите медицински практики и стандарти за работа в а, всяка една специалност в а, детското здравеопазване. А от коя от политическите сили очаквате адекватна реакция по вашите искания? Вие споменахте наистина факта, че ние като граждани, а, е, една част от тези граждани участват във вашата подписка и това са? Гласоподаватели. А, как мислите, ще има ли надпревара между политическите сили да, а, да приемат не, отговорно исканията? Не мисля, че има надпревара. А, може би, защото бяхме в предизборна кампания няколко от. от а, извиняйте. Да, парламентарните групи тогава подкрепиха гражданската инициатива с поставе в социалните мрежи, но само това и до те всъщност нямат кой знае каква. Свен подкрепа, а, не могат да направят друго. Сега е момента наистина правителството, макар и, не, и служебно, да, да, да, да, да вземе то нещата в ръце да, и да, да реши проблема или поне част от а, проблемите, които сме изброили. А, ние. Иначе партиите, с които се предпознаваме какво се изразя, не, не са кой знае колко се частни с гражданската ни инициатива. А, разбирам, че писмото ви, макар да е отправено и до Народното събрание, а, е фокусирано и очаква реакции от Министерски съвет, макар и служебен кабинет. На Най-вече и Министерство на дървоопазването. Надяваме се госпожа Кондева да, да направи нещо и да да, да спази сроковете. Благодаря Ви, Ани Стоянова от Националната гражданска инициатива Даная за живот.